Pista 3. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba. Volumul 3, pagina 24. Poemele homerice. Hesiod. Importanța și semnificația pe care o au poemele homerice pentru istoria universală a culturii și în spețe pentru cea greacă sunt considerabile. Calitățile esențiale ale artei grecești sunt prefigurate aici, de-a lungul secolelor, care au urmat, ele au rămas baza învățământului a creației artistice, a formației culturale și a educației morale a grecilor. Recitatori și, totodată, comentatori profesioniști ai acestor poeme colindau orașele grecești. Pentru greci, Homer reprezenta suma științei și a înțelepciunii, iar textele sale aveau o autoritate absolută în toate domeniile. Asupra tragediei și a sculpturii, a poeziei și a picturii, au avut o influență imensă, furnizându-le nenumărate subiecte, teme și motive. Eschel și numea operele filimituri de la masa lui Homer. De o importanță socială enormă este și faptul că Homer a dat grecilor din toate locurile unde se afla o conștiință a unităților de nam și de cultură. Creația și difuzarea prin recitare a poemelor homerice a continuat de-a lungul epocii obscure. Erau recitate sau cântate de ei care erau numiți rapsozi. Cuvântul însemna cusător pentru că ei cusau la un loc adunându-le în compoziții ample diferite istorii, episoade răslețe, inițial independente. Între anii 800-500, înaintea erei noastre, ezi-ionieni și cei din insule au mai compus șase ample poeme pe aceeași temă a războiului Troiei, care însă s-au pierdut. În ținuturile Ioniei, de pe coasta Asiei Mici, unul din acești rapsos, cunoscut sub numele de Homer și de existența căruia grecii antici nu se îndoiau, servindu-se probabil de poemele de dimensiuni mai scurte din ciclul troian, cântate de ezi anterior lui, a compus cele două mari poeme epice. Primul narează o materie epică legată de războiul Troiei, cetate numită de greci Ilion, de unde e titlul Iliada. Al doilea, aventurile eroului din războiul Troian, Ulise-Odiseu. Notă. Probabil că Iliada a fost compusă la sfârșitul secolului IX înaintea erei noastre, iar Odiseea pe la mijlocul secolului 8 înaintea noastre, nu se poate reține în acest cadru așa-numita problemă homerică deschisă în secolul XVIII și aducând în discuție dacă Homer a existat într-adevăr, dacă poemele sunt opera unui singur poet, etc. Închei nota. Prăsiciul și popularitatea poemelor au fost până azi neîntrerupte. Între anii 550-300, înaintea erei noastre, negustorii și oamenii de cultură atenien au multiplicat copiile poemelor și le-au răspândit în întreg bazinul mediteranean. La concursurile pan-ateneie, trebuiau să recite cele două poeme în întregime. La Atena, poemele homerice deveniseră manuale școlare și în întreaga Elade treceau drept enciclopedia tuturor științelor. În epoca elenistică, trei critici, Alexandrin din secolul III, înaintea ei noastre, au stabilit fiecare câte o ediție științifică, comparând de numeroasele manuscrise care circulau și epurând ceea ce li se părea superflu sau neautentic. Ei au fost primii care au împărțit fiecare poem în 24 de cânturi. Între secolele II, înainte erei noastră și secolul I era noastră, învățații din pergam au reintrodus versurile neatestate și, sub această formă, au fost cunoscute poemele homerice de romani. Notă În perioada romană, secolul V era noastră, studiile homerice au fost în declin. Reînvie între secolele 9-12 la Constantinopol, unde recapătă primul loc în educația tinerilor, devenind un model literar pentru scritori și un cod monden pentru curteni. În secolul XIV, prin relațiile comerciale intense cu Orientul, au fost aduse în Italia manuscrise grecești și profesori greci. Studiile homerice au devenit pentru umaniști o modă. Poemele au fost tipărite pentru prima oară în Florența, în 1488. Cele mai vechi manuscrise existente datează din secolul X, dar în 1860 s-au descoperit în Egipt manuscrise ale poemelor homerice, scurte fragmente, de la sfârșitul secolului IV, înaintea erei noastre. Închei nota Iliada, amplu viu și detaliat cadrul de civilizație miceniană, narează un episod petrecut în cel de-al zecelea an al războiului Aheilor contra Troiei. Jignit de comandantul suprem Agamemnon, Bazileul Hile, eroul principal al poemului, se retrage din luptă, fapt care cauzează pierderi grele a heilor, dar moartea în lupta bunului său prieten Patrocle îl determină să se reîntoarcă pe câmpul de bătălie și vitejia eroului va aduce victoria a heilor. Poemul elogiază, deci, ceea ce pentru grecii epocii constituiau virtuțile supreme. Curajul, forța, onoarea și gloria, simțul demnității umane, sentimentul prieteniei și spiritul de sacrificiu. Epopea este construită pe un motiv central al mâniei lui Ahile. Citez. Cântă zăiță mânia cea pe Ahil Peleianul, patima crudă cea heilor mii de aduse. Închei citatul. În funcție de acest fapt moral, care este deci ideea dominantă a operei și în funcție de evoluția lui, se desfășoară și se organizează întreaga acțiune a Iliadei. Epopea nu este o simplă povestire a unor exterioare fapte războinice. Atenția este în întregime concentrată asupra figurilor umane. Ceea ce formează esența poemului nu este un fapt exterior ca războiul, ci tragicul concept că o ceartă între doi oameni poate aduce multora moartea și dezonora. Homer accentuează ideea responsabilității umane, a justiției, a autocontrolului, a stăpânirii de sine. Eroismul este conceput de eroii homerici nu numai ca o datorie față de alții, ci și față de ei înșiși spre a se realiza în sensul moral cel mai înalt. În același timp, într-un poem eminamente războinic, luptătorii cei mai aprinși dau dovadă de o profundă umanitate, fapte care dau rezonanțe mai adânci poemului. Astfel, Ahile, în prezența lui Priam, care îi sărută mâna, cerându-i trupul fiului său Hector, ucis de eroul Aheu, este neașteptat de sensibil. Citez. Temete, Ahile, de zei și de mine te amintindu-ți că ai și tu, tată bătrân. Ba, eu sunt mai vretnic de milă. M-am biruit și făcut-am ce n-am făcut nimeni pe lume. Mâna ce crud mi-a ucise feciorul, am dus-o la gură. Zise și un dor de părinte și o jalei stârnei lui Ahile, El pe Boșneag, apucându-l de mână, domol îl împinse și se pornirea pe plâns amândoi. Închei citatul. 26. Roman, versurile 495-501 Traducere de G.Murnu Perspectiva acestor idealuri morale în care Homer își plasează eroii creează o puternică impresie generală de grandoare. Aristotel aprecia la Homer și capacitatea sa cu totul deosebită de a comunica imediat cititorului sau auditorului senzația puternică de viață, atât prin individualitatea puternic reliefată a personajelor, cât și prin forța descriptivă a scenelor de mase, adeseori potențiată prin procedeul comparației. 11 roman 172-177. Citesc tot mai fugeau ei pe câmp în tocmai cum fuge o ciradă, care se împrăștie toată când noaptea se furi leul. Dar câte o vită rămasă înapoi își găsește pieirea, fiară-i cu zdrave Nicol și pe urmă sângele soarbe și în că toate ale ei măruntaie. Tocmai așa îi urmărea pe Troen și atrit Agamemnon. Închei citatul, Traducere de g Murnu Odisea continuă într-un fel, acțiunea Iliadei. După căderea Troiei, eroul Aheu, Ulise Odiseu, rege în Itaca, datorită și reteniei căruia introducerea imensului cal de lemn în oraș, citatea a căzut, rătăciște pe măr timp de zeci ani. După nenumărate peripeții, episoade care dau poemului o seducătoare varietate, izbutește să ajungă acasă unde, cu ajutorul fiului său Telemac, îi ucide pe pețitorii soției sale Penelopa. Ceea ce dă unitate materiei atât de diverse a Odiseei este ideea sa centrală, încrederea în justiția finală, obținută grație unei îndelungate tenacități a eroului. Într-un anumit sens, Odiseea este și o istorie poetică a experienței maritime a grecilor de la sfârșitul perioadei miceniene. Prin intermediul marinarilor fenicieni, navigatorii ahei au cunoscut multe povestiri maritime egiptene și semitice, precum și ghiduri de navigație, care au introdus în narațiunea aventurilor lui Ulise indicații de rute, termeni de navigație și limbajul marinarilor. Asemenea Iliadei, și această epopee este construită pe motivul unei situații morale, dorul de casă al pribagului urgisit. Dar structura, cadrul, natura personajelor, a conflictelor, a acțiunii, totul o deosebește de Iliada. Idealul moral pe care îl propune Odisea este inventivitatea, iscusința, viclenia. Inferioară Iliadei sub raportul dramatismului și al glândorii epice, cu excepția descrierii furtunii din cântul 5 și a masacrului pețitorilor Penelopei din cântul 22, odiseea este superioară prin subtilitatea observației psihologice prin farmecul și pitorescul decorului, prin lirismul viziunii fantastice și al elementelor miraculoase. Notă în schimb, grandoarea momentelor sau tablourilor plasate în planul imaginarului, descrierea aparatului lui Alci de piltă, este seducătoare. Închei nota. Ceea ce aduce mai ales nou epopea este finanța povestirii, exactitatea notației detaliilor de viață cotidiană, poezia simplă a vieții de familie. Astfel de detalii de un realism aproape vulgar, apar de exemplu în descrierea gospodăriei porcarului Eumeu citez cu gard de spini, cu stăiuri mari de piatră, el staul și făcu, bătu în jurul ei, mulți și deși, tăiați frumos din miezul stejarului și închipui cotețe. Douăsprezece-ni stau lângă oaltă, culcușuri pentru porci și în tot cotețul se adăpostau câte cincizeci de scroafe cu godăcei. Pe lângă turmă vegeau mereu ca niște fiare patru zăvoi care crescuse eu mău, porcarul, mai mare între păstori. Acum dânsul se încălța croind frumoasă piele de bou. Ceilalți ai lui trei oameni plecaseră care încotro cu turma. Închei citatul. Caducere de g.murnu Prima personalitate literară cu o fizionomie spirituală bine definită, care apare clar din opera sa, a fost poetul Hesiod, secolul 8 înaintea erei noastre. Era un agricultor, un om obișnuit cu viața aspră, a țăranului, însă stat cu o viziune realistă asupra vieții și oamenilor, pădruns de o profundă stimă față de muncă, un om care vede limpede realitățile vremii și care este convins de triunful final al cinstei și dreptății. NOTĂ De al la această dată, dar și înainte de-a lungul întregii epoci miceniene, munca fizică nu era încă disprețuită, cum va fi în epoca clasică. Închei nota Dintre cele două opere ale sale care mi s-au păstrat prima, Teogonia adună tradițiile referitoare la nașterea zeilor și la originea lumii. Opera este fundamentală pentru cunoașterea mitologiei grecești. Hesiod încercând aici pentru prima dată o sistematizare și o ierarhizare a divinităților. Un interes literar și documentar deosebit asupra vieții timpului îl prezintă poemul Muncii și zile, Ideea de justiție și ideea de muncă sunt axele tematice ale poemului. O importanță literară directă și precumpănitoare au primele două părți. A treia este un fel de calendar agricol, iar a patra cuprinde diferite sfaturi și maxime. Pornind de la un fapt concret din viața sa, mituind un judecător fratele său la deposedat de avere, Hesiod ajunge la concluzii pesimiste privind caracterul și faptele infame ale contemporanilor săi. Ideea dominantă a operei este că bunul câștigat pe nedrept nu aduce folos. Curios e faptul că protestul poetului nu este numai social, ci Hesiod exprimă și rezerve de natură religioasă. Zei sunt tiranici, arbitrari, nedrept și îi împing pe oameni la războaie. În locul tipurilor umane homerice al luptătorului, al navigatorului, Hesiod creează un tip literar nou al țăranului. În descrierea vieții grele de muncă, de nedreptăți îndurate și de sărăcie a acestuia, poetul introduce și mituri și fabule, cele din fabule din literatura greacă. Nici partea a doua, care cuprinde sfaturi privind practica agriculturii, nu are un caracter arid, pur didactic. Scurte tablouri idilice dau operei varietate și prospețime. Citez. Când înflorește ciulinul și când, așezat pe un arbor, greierul țârâitor își cântă sonorul său cântec, neîncetat de sub aripi, în vremea de trudă a verii, vinul atunci e mai bun. Atunci să ai la mână, umbra cea și vinul vestit din câmpia biblină, turta cu miere și lapte de plecătoare căprițe, Carne de juncă hrănită cu mungur ce n-a fătat încă, și apoi te ied ce -i mai întâi, după aceea când foamea ți-ai săturat-o, întins la umbră bei vinul cel negru, fața întorcându se spre boarea plăcută a zefirului Molcom și spre izvorul ce curge de apurul colimbe de apă. Închei citatul. Traducere de Ștefan Bezdechi în cele trei mari opere literare ale epocii obscure, Iliada, Odiseea, Munci și Zile, este reflectată viața timpului sub cele trei aspecte ale sale fundamentale, războiul, navigația, agricultura. După poemele Homerice și după Hesiod, în secolul următor, al șaptelea, înaintea erei noastre, au mai fost compuse și alte poeme epice, desigur, de importanță mai mică, din moment ce nici nu s-au păstrat prin transcrieri. De altfel, începând de pe la mijlocul acestui secol al VII-lea, publicul manifestă un interes mai mare pentru poezia lirică. Momentul acesta de abandonare a viziunii epice în producțiile literare este simptomatic. Începe acum, în jurul anului 750, înaintea erei noastre, o perioadă nouă de civilizație, fondată pe alte coordonate, care vor lărgi mult și orizonturile culturale, perioada arhaică a istoriei grecești. Epoca arhaică – colonizările Epoca obscură s-a încheiat cu câștiguri importante, care de-a lungul perioadei următoare a epocii arhaice vor fi cultivate în condiții mai favorabile și vor fructifica atingând apogeul în epoca clasică. Astfel s-au construit și au început să se organizeze orașele. Sub impulsul activității negustorilor fenicieni, a fost reactivat comerțul în bazinul Mării Egee. Religia Gracă a luat forme clasice, definitive. Tradițiile orale, istorice sau mitologice au început să fie consemnate prin noul sistem de scriere creat acum. A început să se afirme o artă stilizată, geometrică. S-a născut o mare literatură, cu Homer, poezia epică, genul epopei, iar cu Hesiod, poetizată. Sare miturilor, genul didactic, poezia descriptivă, inserțiunile lirice, într-un cuvânt, poezia cu caracter contemporan și personal care va cunoaște în florire în viitorul apropiat. În perioada care urmează, viața economică începe să ia având, odată cu dezvoltarea marelui comerț în mediterrană și, ca urmare a grandioasei opere de colonizare. Comerțul maritim de mare Anvergură a devenit posibil numai când în locul schimbului, în natură sau lunga unitate de schimb capetele de vite, a apărut moneda. Notă. În Orientul apropiat a apărut la Asirieni, la Hitiți și alții, încă din mileniul al doilea, înaintea erei noastre, o prefigurare a monedei sub formă de lingouri ștampilate din metale diverse. Invenția monedei propriu-zise, datând din jurul anului 680 înaintea noastre, este atribuită de unii unui regel lidian. După alții autori, moneda ar fi apărut simultan în mai multe orașe state grecești, Argos, Egina, Paros, Milet, Efes și altele. Și această ipoteză este mai plauzibilă în același secol al șaptelea înaintea noastre. La Atena, Constituția Monetară a fost introdusă de Solon către anul 600 înainte rei noastre. În secolul următor, regele Lidian Cresus a bătut monede de argint și de aur pur. Fiecare oraș bătea monedă în argint pur, cu stăma cetății mai întâi gravată, apoi în relief. Se cunosc aproape 1400 de orașe grecești care bătau monede proprie. Fiecare oraș stat își stabila independent piesa etalon cu multiplii și submultipli ei, precum și echivalențele cu alte sisteme monetare locale. Motivele de pe aversul și reversul monedelor grecești sunt de o infinită varietate și de o execuție artistică remarcabilă, în fruntea tuturor stând monetele bătute la Siracuza, personaje, divinități, opere de artă, construcții, etc., încât aproape întreaga istorie și mitologie greacă este reprezentată în imaginile de pe monedele bătute în lumea grecească. Închei nota. Economia monetară a însemnat o adevărată revoluție nu numai economică, ci și socială, pentru că, ușurând și accelerând schimburile, s-a ajuns la constituirea unor mari averi rezultate din practica comerțului, ceea ce a creat, prin efectele diferențierii, mari de avere grave probleme sociale. Criza socială s-a declanșat încă în secolul VII, înainte ei noastre. Micii proprietari erau siliți să se împrumute cu dobând marte la nobil grașii îmbuibații, cum erau numiți în popor. Iar când nu își puteau plăti datoria, fiecare erau vânduți ca sclavi, eventual împreună cu toată familia, măsura abolită de Solon la Atena, abia în 594 înainte ei noastre, fie că trebuiau să își lucreze în dinșmă propriilor pământ, devenind acum proprietatea creditorului, în care caz datornicului nu îi rămâna decât doar a șasea parte din produse. Urmarea a fost că pământurile, bogățiile, deci și puterea s-au concentrat în mâinile aristocraților. Bogăția acestora sporea continuu și prin practica comerțului sau prin exploatarea unor ateliere meșteșugărești. Masa populației, în acest fel de posedată, cerea și va cere zadarnic timp de secole, stingerea datoriilor și o redistribuire a pământurilor. Practica acestei mase sărăcite nu-i mai rămânea decât sau să migreze la orașe, unde însă din cauza numărului crescând de sclavi nu găsea de lucru, sau să se înroleze ca mercenari în Egipt sau într-o țară din Asia mică, sau să emigreze în grupuri mai mici sau mai mari, în punctele cele mai îndepărtate, până unde puteau să ajungă fie pe mare, fie mai greu pe uscat. În felul acesta începe încă ceva înainte de 800 înainte erei noastre, uriașa mișcare de colonizare care a lărgit imens orizonturile lumii grecilor. Area de colonizare s-a extins din sudul Italiei, Galiei, Iberiei până în Egipt și nordul Africii, precum și de-a lungul coaste occidentale a Asiei Mici până în zona caucaziană, ajungând până la gurile Donului sau în ținuturile în, din nordul Mării Negre. Deblasări de grupuri mai mici avuseseră loc încă din îndepărtata epocă miceniană, în sudul Italiei, de pildă în regiunea Taranto. Asemenea, infiltrări sunt atestate încă din secolul XIV înaintea erei noastre. Dar fenomenul colonizării în înțelesul adevărat și complex al cuvântului începe din jurul anului 800 înaintea erei noastre și va dura până prin anul 550 sau chiar 500 înaintea erei noastre. Scopul acțiunii de colonizare era în principal găsirea de noi resurse agricole, dar odată cu țăranii pauperizați și căutau condiții mai bune de viață și meșteșugari. În unele cazuri, colonizarea lua forma unei acțiuni spontane, aventuriere, piraterești, un grup format mai ales din tineri desmoșteniți, căci numai fiul mai mare moștenea întreaga avere, evada din locul său de baștină și se stabila într-un punct îndepărtat, acaparând pământurile și reducându-i pe indigeni în stare de sclavie. Dar sistemul clasic de colonizare era cel al unei acțiuni bine organizate. Mai întâi, locul era ales după informații prealabile luate de la negustorii navigatori. Notă Mai târziu vor fi consultate și oracolele care, bazându-se pe știrile culese de preoți, vor da răspunsuri în conformitate cu interesele orașului stat respectiv. Închei nota Orașul stat care hotărâse să fondeze o colonie alegea familiile de emigranți voluntari după ce se asigura că viitorii coloniști, care erau amenințați cu pedepse aspre dacă apoi nu vor ajunge la locul stabilit, erau oameni sănătoși și dispuneau de mișlace proprii pentru a se putea întreține timp de un an. Apoi cele câteva sute de familii de coloniști sub conducerea unui fondator. Un nobil investit cu puteri de pline și care, în caz de reușită acțiunii, era venerat după moarte ca un erou, se îmbarcau pe corobii mari, cu pânze, fiecare cu 50 de vâslași, luând cu ei o brazdă de pământ de acasă și foc de pe altarul zeilor lor. Ajunși la locul hotărât, îngropau brazda de pământ și ridicau vatra cu focul sacru, în jurul cărora construiau noul oraș, prevăzându-l cu întărituri. Coloniștii puneau stăpânire pe pământul băștinașilor pe care o obligau să le plătească și tribut, împărțindu-l între ei în loturi egale. Noua colonie, termenul așadar nu corespunde deloc sensului modern al cuvântului, era organizată ca un polis, deci rămânea independentă de orașul stat de origine al coloniștilor. O colonie era un stat nou, organizat după modelul orașului mamă, cu care colonia menținea legăturile, și căruia îi cerea un nou oichistes, un fondator în cazul când se hotăra să fondeze la rândul ei o nouă colonie. La început, din de un secol, acțiunea de colonizare avea un scop esențialmente agricol. Coloniștii căutau pământuri fertile. Mai târziu, deși caracterul agricol al coloniei s-a continuat să se mențină, căci Grecia avea mare nevoie de grâne, s-a accentuat însă din ce în ce mai mult preocupările și interesele comerciali. În aceste cazuri, noua colonie devenea un fel de centru negustoresc de agenție comercială, nu ținea să posede mari terenuri agricole, întreținea relații cu băștina și menținea raporturi strânse cu orașul mamă și căuta să-și asigure cât mai multe și mai bune legături cu alte centre comerciale. Având asigurate astfel basele pentru traficul lor maritim, negustorii greci exportau în toată lumea, în special unde undelen, vin, ceramică artistică și felurite arme. Importau în schimb fier și aramă, mai ales din Rusia meridională, de unde se aduceau și sclavi, din zona Balcanilor, din Spania și Corsica, gru din Crimea, Dobrogeate pe coasta nordică, Adriaticii din Egipt, din Cirenaica, de unde aduceau și renumiții cai, și în special din Sicilia lemn din Tracia și Cirenaica, apoi argint din Iberia, cositor din sudul Angliei, aur din Irlanda, iar din Egipt produse exotice. Din multe colonii pornau drumuri comerciale spre interior, fie de-a lungul fluviilor, Dunăre, Ron, Nipru, Don, fie pe uscat, străbătând de pildă, Asia Mică, Iliria, Panonia, centrul și nordul Italiei, Galia sau actuala Germaniei, până în regiunea Iutlandei, Danemarca, de unde se aducea și Ambra. Aria de extindere a colonizării a fost extrem de vastă. În nord, orașele Ionice și Dorice, Miletul și Megara, au fondat zeci de colonii de-a lungul coastelor Mării Marmara și mai ales ale Mării Negre, străbătută pe timpuri și de corăbile a heilor, atrași de bogățiile tracilor și sciților. Pe litoralul vestic al Mării Negre, Milesinie au fondat în secolele 7 și 6, înaintea noastre, orașele colonii. Histia, Tomis, Constanța, Ionisopolis, Balcic, iar Dorienii Calatis, Mangalia și altele, în care au adus formele lor proprii de organizare socială și culturală și cu care au întreținut permanent relații intense, comerciale și de altă natură. Noi Miletul a fondat peste 80 de colonii. În nordul Africii, în Cirena Dorienii au fondat colonii puternice în care s-a dezvoltat și o strălucită civilizație. În Egipt, deosebite de importantă și ajunsă în curând la un înalt grad de rafinată civilizație a fost colonia ioniană din Naucratis, care, cunoscută de poetul Alceu și de fabulistul Esop, a fost vizitată timp mai îndelungat de filozoful Thales, de legislatorul Solon, de Pitagora, de Herodot și de Platon. Dar cea mai mare parte a coloniștilor dorieni și ionieni s-au îndreptat spre Occident. Coloniile fondate în sudul Italiei și în Sicilia au fost atât de prospere, încât mai târziu au căpătat numele generic de Magna Grecia. Creată aproximativ de-a lungul a două secole, cele mai importante în sudul Italiei a fost Chime sau Cume, ai cărei coloniști au fundat în apropiere și Partenope, azi Napole, Posidonia, al Pestu, Sibaris în Calabria și Taranto în Puglia). În Sicilia, unde era puternică concurența fenicienilor care ocupau și vestul insulei și care vor rămâne timp de secole mari rivali și dușman ai grecilor în Occident, precum erau perșii în Orient, coloniștii din Rodos au fondat Gela în 688 înaintea noastre, care la rândul său a fondat Agracas, azi Agrigento, Dorienii Naxos în 735 înaintea noastre și Selinunte, iar coloniștii din Corint și Megara, Siracuza în 734, Catania în 729 și Messina în 730 înaintea noastre.